Evanghelia după Ioan, capitolul 5 După aceea, era un praznic al iudeilor. Și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scaldătoare, numită nevreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în și turbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos. Orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 și opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând și, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbura apa. Și până să mă duc eu, se poboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Isus, ridică-ți patul și umblă. Îndată, omul acela s-a făcut sănătos și-a luat patul și umblă. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci, celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umble. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umble? Dar cel vindecat nu știa cine este. Căci Isus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea, Isus l-a găsit în Templu și a zis: Iată că te-ai făcut sănătos! De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus. Și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Isus le-a răspuns. Tatăl meu lucrează până acum. Și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezliga ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său. Și se făcea astfel de o potrivă cu Dumnezeu.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 Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu omblu după slava care vine de la oameni. Dar știu că n aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul, în numele lui însuși. Pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unia altora, și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înainte Tatălui. Este cine să vă învinuiască, Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci, dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că El a scris despre mine.